Після Чарлі Міс Вінтер ніяк не відреагувала на моє спілкування з її правозахисником. Хоча я була певна, що її про це проінформували. А ще – я була певна, що цих документів ніколи не надіслали б мені без її згоди, не знаю, чи здалися їй мої дії хитрістю, проти якої вона мене застерігала і до якої так несхвально ставилася, але мені міс Вінтер ані словом щодо цього не прохопилася. Увечері того самого дня, коли я написала листа до фахівця з генеалогії письменниця просто поновила свою розповідь з того місця, де її перервала. Наче про жоден поштовий обмін інформацією, їй відомо не було. Чарлі став другою втратою, а якщо рахувати Ізабель, то третьою. Але Ізабель ми фактично втратили ще два роки тому, тож на те можна було не зважати. На джона зникнення Чарлі вплинуло сильніше, ніж раптовий від'їзд Ізабель. Так, Чарлі був ексцентричним і дивакуватим відлюдником, але ж він був господарем маєтку. Чотири рази на рік після шостого чи сьомого нагадування Чарлі нашкрябував свій підпис у належних паперах, і банк надавав гроші необхідні для продовження розміреного життя Енджелфілду. І ось тепер. Чарлі зник. «Що ж з ними всіма буде? Де вони тепер братимуть гроші на життя і плакання хазяйства?» Джону довелося пережити кілька жахливих днів. Він наполіг на тому, щоб прибрати в дитячих кімнатах. «Інакше ми всі похворіємо». І він сумлінно прибирав, а коли не сила було вже терпіти той сморід, вискакував на двір і сідав на східцях Ганку, хапаючи ротом свіже повітря так судомно, наче щойно, мало не потонув. Вечорами Джон подовго купався, стираючи при цьому цілий брусок мила. Він відшкрябував шкіру так, що вона аж рожевіла. Ніздрі і ті Джон вимивав з милом. А ще він куховарив. Ми вже помітили, що бабця, готуючи їжу, стала часто забуватися. Овочі розварювалися до кваші, а потім Пригоряли до каструлі. З деяких пір запах підгорілої їжі оселився в нашому будинку. І ось одного дня ми застали на кухні Джона. Його руки, зазвичай чорні від землі, тепер мили у раковині жовтошкірі овочі. Чистили їх. Пересували накривки каструль на плиті. Уперше за довгий час ми наминали справді смачне м'ясо та рибу з овочами. Пили міцний гарячий чай. Бабця ж сиділа в кутку на кріслі і, здавалося, не зовсім добре розуміла, що куховарити – загалом її обов'язок. Після прибирання і миття посуду вони з Джоном сиділи за кухонним столом і говорили. Клопоти сидівника були одні й ті самі. Що їм тепер робити? З чого жити? Що з ними всіма буде? «Не клопочися, він же має колись вийти?» – заспокоювала його хазяйка. «Вийти?» Джон зітхав і скрушно хитав головою. «Це він уже чув». «Його там немає, бабцю. Він зник. Ти що, забула?» «Зник? Та годі тобі!» Вона недовірливо хитала головою і сміялася, наче Джон пожартував. Коли місіс Дюн почула про зникнення Чарлі, в її пам'яті не знайшлося місця для цього факту. Коридори, проходи і глибокі колодязі Її свідомості вже зробилися ветхами і в багатьох місцях зруйнувалися. Узявшись за один кінець думки, вона йшла за нею крізь зяючі отвори у стінах, зісковзувала в тунелі, що розверзлися під ногами і раптом здивовано зупинялася. А що це було, га? А може, мені просто здалося? Замислившись про Чарлі, замкнутого в дитячій кімнаті охопленого горем. Через смерть своєї коханої сестри, хазяйка сама того не усвідомлюючи провалилася в чергову пастку і наштовхнулася на спогад про Джорджа, батька Чарлі, який після втрати коханої дружини замкнувся в бібліотеці і поринув у своє невимовне горе. «Я знаю, як його звідти витягти», – сказала бабця, і по змовницькому підморгнула. «Принеси йому дитя!» Ця хитрість обов'язково спрацює. Ось просто зараз візьму і принесу йому Ізабель. Джон не став їй пояснювати, що Ізабель померла. Бо на обличчі хазяйки знову з'явився б отой напівзасмучений, напівзацікавлений вираз. І вона б укотре стала питатися, що до чого. У психлікарні? Вигукнула б хазяйка ошелешено. А чому ж мені ніхто не сказав? що Ізабель забрали до психлікарні. Бідолашний її батько, він же душі в ній не чує. Ця звістка його вб'є. І після цього вона б знову на довгі години поринула у зруйновані коридори пам'яті, побиваючись через минулі трагедії, наче вони сталися вчора, і не звертаючи ані найменшої уваги на біди сьогоднішні. Джон уже багато разів був свідком саме такої реакції з боку хазяйки, і не бажав її повторення. Місіс Дюн повільно підвелася зі свого крісла і, потерпаючи від болю, в ногах потихеньку почовгала по дитину, яка за ті роки, що випали з її пам'яті, вже встигла вирости, вийти заміж, народити двійнят і померти. Джон не став зупиняти хазяйку. Усе одно бабця забуде, куди йшла, перш ніж дійде до сходів. Тому він лише подивився її услід, слід, поклав голову на руки і глибоко зітхнув. Що ж робити? Як бути? З Чарлі? З хазяйкою? З усім? Наприкінці тижня кімнати Чарлі було вичищено, а в результаті тривалих Джонових роздумів з'явилося щось схоже на план дій. Точніше, на план бездіяльності. Про Чарлі не надійшло ніяких звісток, ні зблизька, ні здалеку. Ніхто не бачив, як він пішов, ніхто за межами будинку не знав про його зникнення. І навряд чи когось поза Енджелфілдом це обходило. Чи зобов'язаний я, міркував Джон, інформувати кого-небудь про зникнення Чарлі, наприклад, лікаря або правозаступника? «Ні, не зобов'язаний». І чим більше він міркував, тим більше переконувався, що робити цього не зобов'язаний. Хіба ж хазяїн не має права піти з дому на свій розсуд і не сповіщати про це своїх слуг? Джон вирішив не розповідати лікареві, бо нічим добрим це б не скінчилося. Варто лише пригадати, до чого призвела попередня поява моцлів маєтку. Стосовно ж правозаступника – Тут було про що поміркувати. Якщо Чарлі не повернеться, то хто ж зніматиме гроші з його банківського рахунку? Джон здогадувався, що коли відсутність господаря затягнеться, то до правозаступника звертатися таки доведеться. Одначе, Джонове небажання звертатися до послуг містера Ломакса можна було пояснити. Роками мешканці Енджелфілду жили, повернувшись спинами до зовнішнього світу. Естер була єдиною сторонньою людиною, що проникла в їхнє середовище, і наслідки цього проникнення були катастрофічними. Крім того, Джон мав інстинктивну недовіру до правозаступників. Садівник не мав нічого конкретного проти самого містера Ломакса, котрий, з якого боку не поглянь, здавався пристойним і розумним чолов'ягою. Тим не менш, Джон не важився довірити вирішення родинної справи членові професійного об'єднання, яке заробляло тим, що пхало носа, у приватні справи інших людей. А якщо про зникнення Чарлі дізнається увесь загал, а це неодмінно станеться, бо дізналися ж люди якось про його девацтво, то чи обмежиться правозаступник своїм підписом під банківськими паперами Чарлі, щоб Джон та хазяйка мали змогу оплачувати рахунки з бакалійної крамниці. Ні, не обмежиться. Джон Копадж знав про правозаступників достатньо, щоб розуміти все не так просто. Садівник аж насупився. Уявивши, як до них з'явиться містер Ломакс і почне відчиняти усюди двері, ниш порити по гардеробах і буфетах, заглядаючи у кожний темний закуток, і приглядаючись до кожної ретельно прихованої таємниці Енджелфілду і кінця, тому не буде. Крім того, варто буде правозаступникові приїхати лише один раз, щоб пересвідчитися з хозяйкою не все гаразд. Містер Ломакс ясна річ, стане наполягати на тому, щоб її оглянув лікар. І з бабцею станеться те, що колись сталося з Ізабель. Її заберуть. І що ж доброго з цього вийде? Нічого. Енджелфілд і так недавно позбувся одного чужинця в особі Естер. А тепер що? Ще одного запрошувати? Приватні проблеми набагато безпечніше розв'язувати у приватному порядку. А це означало, що нехай усе йде своїм ходом, як і раніше. А куди поспішати? Останній раз гроші знімали з рахунку лише кілька тижнів тому тож певні кошти у їхньому розпорядженні були. Естер поїхала, не забравши своєї платні. Тож, якщо гувернантка не напише, щоб гроші їй вислали, цією готівкою теж можна буде скористатися у разі доконечної потреби. На їжу грошей піде небагато. У городі овочів та фруктів достатньо, щоб прогодувати цілий полк, а в лісі повно куріпок та фазанів. А якщо вже дійсно трапиться якась скрута чи лихо, хоча Джон до потя не знав, яке ще гірше лихо може спіткати Енджелфілд, то садівник мав на прикметі чолов'ягу, завжди готового заплатити йому два-три шилінги за кілька пляшок бордо, винесених з льоху. На деякий час ми забезпечені всім необхідним, якось сказав він увечері хазяйці, пихкаючи цигаркою в кухні. Місяці на чотири, якщо будемо заощаджувати. А опісля – не знаю. Поживемо, побачимо. Це були слова, сказані радше самому собі. Джон уже облишив сподівання на посутній відповіді з боку своєї подруги. Але звичка радитися з нею сиділа в ньому надто глибоко, щоб її можна було швидко позбутися. Тому він і далі коротав із хазяйкою час на кухні – і ділився з нею своїми думками, мріями та клопотами. А коли вона відповідала, відповідала випадковими плутаними клубками слів, Джон сушив голову над її фразами, намагаючись знайти бодай якийсь зв'язок зі своїм запитанням. Та лабіринт думок місіс Дюн був надто складний, щоб у ньому міг орієнтуватися хтось іще, а нитка, що вела від одного до іншого, повсякчасно вислизала з хазяйчиних ослаблих рук. Джон дбав, щоб завжди була городина до столу. Він куховарив, він нарізав м'ясо на хазяйчиній тарілці і годував подругу з виделки. Він підливав гарячого чаю у її чашки і заварював свіжий. Він не був Теслею, але все одно тут і там прибивав гівістками нові дошки замість струхлявілих. Виносив з головних кімнат мідниці і горщики з водою, видирався на горище і, почісуючи маківку, споглядав діри у даху. Треба буде якось усе це привести до ладу, примовляв він рішуче. Утім, багато не дощило, багато не сніжило, тож ця робота могла й почекати. А Джон мав багато іншої роботи, яка чекати не могла. Він прав про старадлий одіж. Висихаючи, вони ставали закляклими і липкими через залишки невиполосканого мила. Він білував кроликів і патра фазанів, а потім їх смажив. Він мив підлогою чистив туалет. Джон знав, що треба робити, бо раніше сотні раз бачив, як цю роботу виконувала хазяйка. Час від часу він приділяв півгодини класичному паркові – але радості ця робота йому вже не давала. Задоволення затьмарювалося побоюванням, що під час його відсутності в будинку може статися якесь лихо. До того ж, щоб доглядати парк по-справжньому, потрібно було набагато більше часу, ніж Джон тепер міг цьому приділяти. Тому врешті-решт єдиною доглянутою частиною парку став город, а на все інше садівник махнув рукою. Коли ми звикли до нових умов життя, в нас з'явилося відчуття певного спокою і навіть комфорту. Винний льох виявився незмінним джерелом фінансування хатнього господарства. Наше життя знову набуло стабільності і надійності. Заходила гадка, краще б Чарлі тут більше не з'явився. Незнайдений і не повернутий ні живим, ні мертвим, він нікому не міг заподіяти зла. Про те, що мені довелося згодом побачити, я не розповіла нікому. У лісі була халупка. У ній вже сто років ніхто не жив, і вона заросла бур'янами. Саме сюди колись приходили Чарлі та Ізабель. Коли Ізабель забрали до психлікарні, Чарлі й далі туди приходив, я знала це, бо підглядала, як він там пхикав, вишкрябуючи на своєму тілі старою голкою любовні послання. Тож я не могла не згадати про цю хишку, коли Чарлі зник. І знову туди пішла. Протиснувшись крізь зарості й мох, що маскували вхід, я потрапила всередину. Де приїсно плахло цвіллю, і там, у напівтемряві, побачила Чарлі. Він сидів, прихилившись до стіни в кутку, а поруч валявся пістоль. Половину голови. Геть знесло пострілом. Попри рій хробаків я впізнала другу половину. Вона, безсумнівно, належала Чарлі. Я позадкувала схишки забувши і про мох, і про бур'яни з будяками, бажаючи якомога швидше втекти звідси. Але хоч як я швидко не бігла, образ Чарлі переслідував мене, і здавалося, нікуди було подітися, від його невидющого, одноокого погляду. Де ж знайти втіху і спокій? Я знала про ще один будиночок. Така собі невеличка хатка у лісі. Я там кілька разів цупила їжу. Тож саме туди я й побігла. Біля вікна я сховалася, намагаючись віддихатися, думаючи, що ось тут, поруч, нормальне, просте життя. Переставши хапати ротом повітря, я зазирнула у вікно. Мені не хотілося зводити очей з жінки, яка сиділа у кріслі і в'язала, гадки не маючи, що хтось за нею спостерігає. Її присутність заспокоювала мене, наче ця жінка була доброю бабусею сказки. Я дивилася на неї і терла очі, аж доки образ скаліченого Чарлі не зник з моєї свідомості, і серце не перестало несамовито калатати. Не поспішаючи, я пішла назад до Енджелфілду. Я нікому нічого не сказала, бо краще було так, як було. А Чарлі було вже однаково, еге ж. Отак він і став, моїм першим приводом. Мені вже почало здаватися, що авто лікаря залишиться на під'їздній алеї будинку міс Вінтер назавжди. Коли я вперше тут з'явилася, містер Кліфтон приїздив сюди три дні, потім став приїздити щодва дні, згодом щодня. А тепер уже навідувався двічі на день. Під час інтерв'ю я уважно приглядалася до Віди Вінтер. Я знала правду. Міс Вінтер була смертельно хвора. Вона повільно вмирала. І тим не менш, коли письменниця розповідала мені історію, Створювалося враження, що вона черпає сили з якогось невидимого джерела, на яке не мають впливу ні її вік, ні хвороба. Я пояснювала цей парадокс тією безперервною увагою, яку їй приділяв лікар, напевно, саме ця увага і підтримувала її. Однак не підлягало сумніву, що міс Вінтер швидко занепадала на силах. Якось уранці Джудіт сказала мені, що міс Вінтер почувається погано і впродовж двох-трьох днів не зможе давати мені інтерв'ю. І я навіть можу на цей час відлучитися. Відлучитися? І це після того галасу, який здійняла міс Вінтер, коли я зібралася їхати минулого разу. Чого-чого? А відпустки від міс Вінтер я не чекала. І це при тому, що за кілька тижнів різдво. Джудіт почервоніла, зробивши цю заяву, але додаткової інформації мені не надала. Щось було не так. Це однозначно. Моя присутність комусь стала на заваді. Якщо хочете, я можу допомогти вам пакувати ваші речі, запропонувала економка і винувато посміхнулася, відчуваючи мій здогад, що від мене щось приховують. Дякую, я вже якось сама. Дещо роздратовано, навіть грубо відказала я. Моріс сьогодні вихідний, тому до станції вас відвезе лікар Кліфтон. Бідолашна Джудіт. Вона терпіти не могла брехати, і конспіратор з неї був нікудишній. А міс Вінтер? Я хотіла поговорити з нею, перш ніж поїхати. Міс Вінтер, боюсь, вона не хоче мене бачити? Вона не може вас бачити. Обличчя Джудіт аж засяяло від полегшення. У голосі її почулася нотка щирості. Нарешті вона могла сказати мені, бодай, дещо цю правди. Повірте мені, міслі, просто не може. Те, що знала, але не сказала мені Джудіт, знав також і лікар Кліфтон. Ви живете в Кембриджі, у крамниці вашого батька? Поцікавився він, а він часом не займається книжками з історії медицини. Я дала стислу відповідь, дужче переймаючись тими питаннями, що турбували мене, аніж тими, що ставив мені він. І невдовзі спроби лікаря продовжити нашу несуттєву розмову припинилися. Коли ми під'їхали до станції Гарогейт, атмосфера між нами була важкою. Нас обогнітило вимушене мовчання про погіршення здоров'я міс Вінтер.